Непереконливо це для мене. Часом переконливішим є яке-небудь фантастичне припущення, що всі ми пришельці з далеких якихось планет були в пітьмах минувшини, вкинуті сюди із своєю єдиною промовою – з людською прагідністю, яку втратили потім і яку віками не спромоглись відновити. Різні такі думки туманили голову. Багато чого навіяла мені ця країна чудес, і хоч нічого особливого ніби й не було в тому, як вони до мене поставились, та все ж зустріч з тими людьми залишила в глуші глибокий слід. Нічого не знають про тебе, вперше бачать, а ти прийнятий ними як друг? Чи, може, такими якраз і повинні бути стосунки між усіма людьми на землі? Ще терзали мене в ту безсонну тривожну ніч думки про наших, про учасників гуляння, бо стільки ж завдав я їм клопоту, прикрущів і тривог. «НП!» – надзвичайна подія. Пропала людина. Зник один із металургів. Втопився чи заблукався? Чи де він щось? Але нема. Та про таку подію негайно мусить сповіщати посольство. За цей випадок не одного там спитають, комусь припечуть так, що аж в Союзі оглянеться. Каятьба мене мучила, терзала совість перед товаришами. Хвилинний настрій, щось тобі намарилось, вдарило в дурну голову, і ти, ні про кого не подумавши, пустився, як хлопчак, навмання, наоте міражне, синювате. Серйозний чоловік, а піддався бісові безконтрольності, в безвіз якусь потягло, на волю стихії. Той біс, між іншим, і тут не згинув, не до кінця защух, час від часу торкав тебе пустотливо, все ж таки здорово, мовляв, вийшло» пуститись отак до незвіданих таємниць, у мрійну, немір'яну голубінь. Погнав, погнав і переплив. Запорожці колись байдаками по морю до турка добувалися в гості. «Ну, а ти на вимашки по індійських озерах без візи поганяв?» «Відповідати? А як же? Подилицю готуй, боки підставляй, таке безкарно не проходить». Дихнув роздолям, помірявся силою стихією, загадковістю, а тепер поміряєшся з силою інструкцій, з усім тим, що таке «совєт експерту» належить. Ніч була довга. Думалось, що й сонце не зійде. А воно зійшло. Таке ж, як і в нас. Ясне. Просто із-за куща викотилось. Купою червоного вогню жару росте. Росте верхній край, уже близько набуває – Раніше не помічав, а тут чомусь помітив і відчув, яка це подія. Схід сонця. З'ява світила після ночі, після океану тьми. Вперше зрозумів, чому вони моляться йому, чому кланяються на схід сонця. Самому захотілося вклонити світилові, привітати день. Залишили ми свій курінь і дотліли вогнище. Ведуть мене мої друзі кудись в обхід озера. Старий ватах цибає поперед мене, Ноги худющі, ребра випирають, шкіра пропечена, аж лущиться, а він легко йде собі, ще й сітку на ходу плете, і щось могиче на своєму хінді. Бачив я людину за всяких обставин. Люблю дивитись на нашого брата Металурга, на якого-небудь вальцювальника, що стоїть на своєму робочому місці, на узвищі в цупкій своїй робі, чорним потом блищить, а біля ніг у нього мчать розпечені червоні гадюки, а він їх, мов би, злегка, мов би, забавляючись своїми щипцями раз і перекинув, мов який-небудь хакір, приборку ковар Знає металург, як там стояти? Які там треба мати нерви? Який зір? Яким слухом людина має володіти, щоб здобутись на оту досконалість кожного жесту, на оту видиму легкість у роботі? Десять, п'ятнадцять хвилин всього там стоїш. Більше не вистоїш. Але як він стоїть? Яка виробляється гідність, у кожному його трудовому жесті. То людина, на яку можна задивитись. Але в етах оцей голоногий, що так невтомно поруч тебе ступає і на ходу сітку плете, долікця вміло намотоє і ще наспівує, це теж людина, на яку задивитися можна. По заболоченій місцевості йдемо. І знов поміж шадюками, по намолинах, поміж купинами мурашників величезних. В житті я не бачив таких. Протоки, ручаки якісь перебродимо Аж поки нарешті зустрічаємо їх, наших В кого радість, в кого лють на обличчя Ось він, герой, всю масовку нам зіпсував Кричить на мене одна, що її чоловік весь час з нею панькався Біля кожного будниху фотоапаратом своїм увічнював Цілу ніч через нього не спали, з факелами розшукували Та ти хоч знаєш, де ти був? Присікався до мене один із наших начальників. Ти ж забрався аж до племен. Там уже племена. Я щиро почував свою вину, вибачався як міг, бо справді вийшло так, що вчинив я перед товаришами, мов останній егоїст. Заради мене було залишено один з автобусів. Людей стільки не відпочило, на роботу поспізнювались, бо що там і робота, коли такий випадок, коли ти пропав. Роздратованість свою довго не могли погамувати. Збори скликали того ж дня. Відправити в Союз і Кришка наполягав той, що закричав про племена. Як Таратуту, як того нашого вітчизняного бакшишника. Але тож бакшишник, тож хапуга стали заперечувати інші. А Іван зміцнював дружбу з племенами, переводив хтось на жарт. Мусив передусіма вибачитись, бо хоч як хотілося додому, але ж із плямою повертатись. Ні? Вирішальним виявилось те, що товариші вступились за мене, завдяки їм зостався я в колективі І того ж дня біля Мартена стояв Думаючи про нічну свою пригоду, зрозумів я одне Не можна будувати життя на підозрах та недовірі Не можна жити на дохмах ненависті на Живе в людях щось вище за це, потреба єдності, підтримки, братерства Щоправда, начальник той казанна душа, догматик нещасний, не вдовольнівшись тим, що я слово дав зборам, що й в конторку до себе викликав, при щільно зачинених дверях сказав «Пиши». «Що писати?» «З якою метою попав до племен?» ще пиши, що ніколи більше це не повториться, що все виконуватимеш, від і до». Не став я писати, та міг би він цього і не вимагати від мене, міг би на совість повірити, до того ж іще й земляк, наш, Запорізький, мусив би збагнути, що і так я тієї ночі ніколи ні перед ким не забуду, ні перед собою, ні перед товаришами, ні перед тими нічними людьми, що прихистили мене біля озера і відкрили мені щось таке, що зостанеться зі мною на все життя. Розділ 25. Посеред протоки, посеред зоряного плеса, човен темніє, а в ньому сутулена постать, Дід «Нечуй вітер» – старий металург, пильнує свої ятері. По документах, як і раніше, «Лобода і Зот», а тут став «Нечуй вітер». І в будинку металургів, і приїжджі горожани знають його під цим іменем. Дід «Нечуй вітер» – гроза бракундєрів, громадський доглядач скарбного. Ті, що приїздять сюди рибу глушити або ловити її під час нересту, остерігаються «Нечуй вітра». Старий не має страху, ні перед ким. Сам наскакує на цілі ватаги Лубуряк, і вони змушені під його натиском відступати. Всі ці урочища плавні, угіддя, мов би, належать йому. Мов би, повновладні його володіння, кимось йому відписані, від когось заповідані в спадщину. Кожен закуток у цих уручищах нечуй вітрові знайомий. Хоча той, кому вперше випаде опинитись тут, Довго блукатиме, не знаючи, скарбне це перед ним, чи самарчук, чи вовча, чи якісь інші протоки. Чаруватимуть і відлякуватимуть новоприбульця, заводі з мальовничими берегами, лимани, таємничі в білих лілеях боліться, озера, захищені такою гущавінью очеретів, що й човном не проб'єшся. Комар дзвенить у повітрі. Крижні, зірвавшись, йдуть над тобою, мов бомбовози. За озерами знову піде ліс, а між лісом знову петляє невідома якась річка, темна від глибини та від того, що вода її настояна на корінні та на всякому водяному зіллі. Воно кисне в ній протягом літа. Подекуди дерева лежать, зламані бурею і повалені з листям аж на середину річки. Іноді, наче й мілководдя, а сягни найдовшим веслом. Дена не дістанеш. Нечуй вітер має звичку до схід сонця вставати, коли на цих водах ще стеляться сиві тумани, і всюди по низинах роса, як вода. Тоді саме час всяке цілюще зілля збирати. В будинку металургів Нечуй вітер не одному не допоміг. Знає, деякі трави та корінці найти. Тайни природи вони всюди, мовляв, тільки розпізнати їх зумій. Але неодмінно збирати їх треба до схід сонця, коли зілля ще в росі. Воно тоді чисте, стерильне, як кажуть медики. Якщо ж корінці, то їх теж викопуй так, щоб сонця не бачили. Викопав і одразу мішок, і на темне горище, і ні в якому разі не мити. Бо як перемиєш, всю силу з корені змиєш. Природа має свої закони, адже і курча не вилупиться, коли яйце перед тим буде помити».